От сладкарниците, които осиновяват лекарски екипи в Израел и изпращат редовно сладкищета, традиция по време на военни действия, към въпроса, как можем да си представим храна-гурме по време на пандемия? Какви здравословни навици е добре да следваме при приготвянето и консумацията на храна в кризисна ситуация и кои трайни храни е най-разумно да трупаме, за да сме готови за апокалипсиса? Така звучи въпроса за качка и Закашливото питане от Рацио, с което ни изкушават да сме с тях днес вечерта от 8 часа, къде разбира се, онлайн. Добър ден казвам на Кирил Русев. Добър ден на вас и на всички, които ни слушат. Кирил Русев е лектора на днешното онлайн събитие на Рацио, озаглавено така: Гурме по време на пандемия. Съчетавате тези две понятия, които са противоположни. Пандемия е негативно, гурме е вкусно звучащо и позитивно, особено предизвикателство ли ни отправяте по този начин заедно с рацио. Ами, аз предполагам, че като цяло въпрос с храненето се превърна в сериозно предизвикателство през последните а, няколко седмици, в които се почат затворени вкъщи. И, а, Предполагам, че нали, давам една висока заявка с а, думата гурме, защото а, едно нормално хранене в условията на някакво удоволствие на оскритите, каквото наблюдаваме в момента, може. Така, да се превърне в едно истинско гурме и изживяване. А все още няма произ... производство на продоволство на ускъдица. А, гурмето, обаче, кажете ни, какво всъщност означава гурме? Може би някои хора не знаят обикновено, това са мънички порции, ли, така? А, ми... но не, възможно, по порци, вкуса, възможно, на приготвянето по-особено вкусен начин. Това е, като цяло, гурмето е един етикет, който се използва да а, значи а, висшата кулинария. Това е кулинария, в която се използват а, много и по-сложни техники на приготвяне, работи се с, с а, изключително качествени продукти, а, набляга се изключително върху така, визуалното представяне на чинията и се акцентира като на хранят, като като много комплексно изживяване, което не се заключава само в един финален вкус, който разбира се трябва да е много добър, но и на изключително много текстури, на аромати, както казах и на външния вид на храната. В кошницата на паническия купувач, както го наричате, влизат туалетната хартия и възможно най-ефтините да твърди спагети, кускус, бобконсерви. Съвместима ли е паниката от пандемията с внимателния избор на изтънчена храна? Ами... А... Да, предполагам, че а, като цяло като от пандемията накара хората да действат изключително импулсивно. Сега някои психолози тълкуват това поведение като а, опит на хората да си гарантират контрол в една такава непозната и неизвестна ситуация каквато е пандемията на а, коронавирус. А, аз по-скоро ще го обяснявам като а, запасяване с... А, м, така първосигнално запасяване с неща, които хората си представят, че ще готвят, защото те знаят, че ще останат за дълго време в а, къщи най-вероятно няма да могат да се хранят навън и просто ще трябва да си, си приготвят храна. И нещата, до които се сведе техния избор, са нещата, които и а, вие изброихте, може би... Не е най-добрия избор, но всички знаем, че когато хората действат импулсивно и просто грабват храна без предварително изготвен план, те обикновено избират храните, които не са чак толкова добри за тях. И след това всъщност или ги изхвърлят, на практика може и да не стигнат до това да ги консумират. Всъщност може ли от боб консерва да се направи, да се превърне в някакъв вид гурме? Ами би могло, просто много зависи какво друго имате в и какво а, въображение имате в главата си, какъв е вашия кулинарен опит или пък а, доколко сте били така, в а, досек с а, някои от многобройните кулинарни формати, които в момента върват и онлайн и по телевизията. А, но така аз лично мога да си представя в момента но неща, които могат да се приготвят от една консерва. Боб стига човек да разполага с няколко допълнителни продукти и достатъчно много подправки, които не е задължително да са били купени по време на паническото пазаруване в последния момент. Всъщност, Вие това ще направите вечерта, така ли да си го представим? Ще дадете полезни съвети за неща, които в паническото пазаруване на туалетна хартия и боб консерви ще забравим, неминуемо, ако не си отворим сетивата към вашите съвети. А ти, например. Ами, по-скоро моето представене до вечера няма да е толкова насочено към а, практическата част на нещата. Аз нямам самочувствието, че съм а, топ кулинар или а, топ диетолог, в качеството си на здравен автора, по-скоро имам някакъв по-широк поглед върху а, научната литература, която а, разглежда връзката между храене и здраве. И ще коментираме най-вече. Възможните сценарии, до които може да доведе презапасяването с определени а, продукти и евентуално как бихме могли да противодействаме на, на, на тези сценарии, как а, бихме могли да... Какво може би е а, добре да запасиме при следващото наше пазоване, какво може би не е било чак толкова добра идея. Ще дадем примери от а, литературата, какво се случва когато хората в положение на седмици преязват с... А, високо преработени храни, които много от хората напазаруваха в последния момент. Защото си говориме предимно за, за наука. Наука, респект, респект към науката. Това беше акцент и в предишния разговор, който водих с а, една социоложка от а, Германия, от Карлсруе. Но наистина, кажете ни какво се случва с тялото ни след две седмици на преработена храна. Ще можем ли на практика да излезем от къщите си в края на извънредното положение? Буквално, ще можем ли да минем през вратата, ако сме се хранили интензивно с а, а, наистина сериозно прераб, преработвана храна? Ами, за да ви отговоря на този въпрос, а, всъщност трябва да си зададем няколко подвъпроса. А, един от тях касае е продължителността на извънредните положение. Това е един въпрос, който в момента занимава изключително много всички от нас. А, и все още не можем да дадем категоричен отговор на него. А, другият въпрос е колко точно от храната, която сме напазарували, възнамеряваме или а, съвсем спонтанно, без излишните наши намерения, ще а, изядем, защото в крайна сметка складирането на излишни подкожни мазини е функция на калории и време. Колкото повече време ядем, а, колкото повече калории ядем, в колкото по-дълъг период от време ние прияждаме с тях, толкова по-неблагоприятен ще е крайния резултат. И ако наистина а, прияждаме солидно всеки ден в положение на много дълго време, има съвсем реален риск ние да не можем да излезем от къщи. Или поне е то да се случи с известни затруднения. А, това, което показва научната литература, е, че само две седмици и то на съвсем нецеленасочено прияждане, просто когато хората бъдат поставени в ситуация, в която а, могат да избират само преработени храни, те спонтанно преязадат с тях в а, рамките на, а, така, на енергийна стоеност, която може би за много хора няма да се стори. твърде голяма това са около 500 калории на ден, но а, тези 500 калории на ден... А, само в такъв двуседмичен хоризонт са напълно достатъчни хората да качат и един и повече килограми под формата на телесни мазнини. Ха, това звучи наистина стряскащо. Аз много ви благодаря, Кирил Русев, изтънчен анализатор а, на храната от научна гледна точка. Събитието Гурме по време на пандемия можете да гледате безплатно, но ако желаете да подкрепите това, което те правят, можете да го направите с дарителски билет от веб-страницата Нарацио.